З перелякою нічого розібрати не вдалося. Петро навіть вухо приклав, проте безрезультатно. Господи, хоч би не померла. Збудження в одну мить випарувалося, наче й не було. На піску лежала гола непритомна дівчина, а він стояв над нею, як був дурний, знаючи, що робити. Проте, на щастя, а врешті-решт вона все-таки почала приходити до тями. Обличчя здригнулося, і Наталка подивилася навкруги, не наче вперше бачила. «Що з тобою?» Петро з тривогою, змішаною з полегшенням, зазирнув у вічі. Але там відбивався тільки круглий місяць. «Не знаю. Тягне все, круте, штрикає». «Нема сил! Не можу вирохнутися!» «Стерво!» І дівчина знову втратила свідомість. Зрозуміло, що Петро був підготовлений до всього. Він знав, як перев'язати стріляну рану, як зробити з шинелі та двох палець ноші, пам'ятав усі ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами і таке інше. «Але погодьтеся!» Знати це одне А вміти застосовувати знання на практиці інше Крім того, невідомим було головне Що трапилося, що такого могло статися Що в одну мить перетворило молоду, пристрасну дівчину На безпорадну ляльку У такій ситуації розгубився б і досвідчений лікар Не те, що молодий лейтенант Петро пошибки вилаявся Першою його думкою було бігти до фельдшерського пункту, але трохи поміркувавши, хлопець відкинув її, бо така його нічна пригода зразу б стала відомою всьому селу, а значить, значить, усьому селу. Він навіть собі боявся зізнатися, чиїх вух, а точніше вушок, не повинна торкнутися ця інформація. Що ж тоді робити? Лишалося тільки нести дівчину додому. До неї додому, а там видно буде. З фізичної точки зору це не викликало труднощів, незважаючи навіть на біль у коліні та ребрах. Проте це тільки сказати легко, нести. А як нести? голову Вдягати непритомну дівчину лейтенант не наважувався з різних міркувань. Врешті-решт він прийняв єдине можливе рішення. Накрив Наталку її сукнею, склав туди ж білизну і поніс, намагаючись триматися подалі від зрадливого місячного світла. Слава Богу, в селі вкладається рано, тому назустріч не трапилося жодної живої душі. Петро знав, де вона живе, тому уважно обирав дорогу. А вже біля свого дому Дівчина, на щастя, знову прийшла до тями. З лейтенантовою допомогою одягла сукню і, тримаючись за його плече, дошкандибала до кімнати, навіть не збудивши батьків. Ранок – не найкраща пора для допитів. Досвід поколінь стверджує, що ніч для цієї мети підходить значно краще. Ночі рефлекси притломлені, Людина контролює себе погано, і назовні можуть виплести дуже цікаві речі. А вирішальною тут є майстерність слідчого, його вміння зазирнути у самісіньку суть, схопитися за слово і так по слову витягти назовні істину. Миколі Пилиповичу професійності не бракувало. Але сьогоднішні допити він змушений був призначити на самісінький ранок. Робота, за легендою наукового працівника, дуже зв'язує, що там не кажіть. Для розмови з підозрюваними він обрав кабінет парторга у сільраді. Конторське приміщення мало тиснути на психіку, а присутність самого господаря, парторга, надавати бесіді офіційного забарвлення. Спробуй на тут, повикручуся. Сільський ідеолог з радістю погодився допомогти і без зайвих питань віддав свій кабінет у розпорядження столичного гостя. Оглядивши спартанський інтер'єр та гмикнувши, Микола Пилипович виставив посеред кімнати найрозхитанішого стільця. На ньому підозрюваний буде почуватися незручно. Фізична напруга та невпевненість збивають з думки, не дають засередитися, а кульмінацією допиту стане знаряддя злочину, яке майор завбачливо захопив із собою. Ого! Парторгові очі полізли на лоба, коли той розгорнув газету, і на світ Боже з'явився закривавлений дрючок. На губах Миколи Пилиповича промайнула зверхня посмішка. Віщественний доказ. Не здряхлі б йому. Господар кабінету несміливо простягнув руку до деревини, але був рішуче зупинений. Не трогай. Що там? Відбитки пальців? Микола Пилипович ще раз зверхньо посміхнувся. Та ніт, конечно, но вони ж про це не знають. Хитро, парторг у захваті потер долоні. А чого ж тоді не треба? На всякий случай, щоб привикнуть. Микола Пилипович обережно перемотав дрючка посередині газетою, аби підкреслити потрібне враження. І в такому вигляді заховав речовий доказ під столом. Майор любив театральні ефекти. З порторгом ще з вечора домовилися, що всі свідки будуть викликані до контори на місцеве населення це повинно справити враження не менше, ніж повістка до міліції. Прості люди зовсім не часто бувають у начальства. Скориставшись тим, що Микола Пилипович відійшов від столу, Парторг усе-таки не втримався. Він видобув дрючка зі схованки і став крутити в руках, уважно розглядаючи. «Ну?» – з докором сказав майор. Парторг підняв очі. «А тут кров. Сотрясеніє мозга». Лаконічна відповідь демонструвала весь спектр невдоволення. «Дай сюди!» Він знову сховав знаряддя злочину під столом і красномовно вказав компаньйону на стільця біля вікна. «Сидіть, будеш тут!»